Bunu görən keçik, yəni bilir ki, bu Peyğəmbərdir, onlara yalvarır ki, yəni, onlardan xaric edir ki, bunu Rumlular olan yerə aparmasın. Yəni, baba, əmsindən, Əbu Talibdən xaric edir ki, Peyğəmbəri, Rumlular olan yerə aparmasın. Çünki, o, həmin keçik bilir ki, Rumlular əgər Peyğəmbərinin belə olduğunu görsələr, yüz çazını öldürəcəklər. Yəni, bir süre ki, bu adamda belə rəsiflər var, onu öldürəcəklər. Niyə görə? Çünki onların hamısı Bilirdilər ki, Peyğəmbər çıxacaq, amma onun bu əvəmətləri var. Onların Allah'tanla Quran-ı kərimdə Yahudilər və xristiyanlara, xüsusunda Yahudilərlər xitab edilir, nə deyir? Allah'tanla buyurur ki, onlar deyir, həmin Peyğəmbəri imkar edirlər. Lakin onu öz kitablarında yaxşı tanıyırlar əvvəlcədən. Bilirdilər ki, o Peyğəmbər yəni, belə vəstilərdə olacaq. Lakin Yahudilər niyə görə iman gətirmədilər? Paxılıqdan. Olar istəyirlər ki, onlarda yəni, Gözlənilən Peyğəmbər Yahudi olsun, Yahudi qəbiləsindən çıxsın. Lakin Peyğəmbər Ərəb qəbiləsindən çıxanda onda onlar dedilər, hüvcə bizə aid deyil, yəni bu artıq nədir? Bizliy deyil, hətta Tövr da yazılsa belə, iman gətirmədilər. Yəni əvvəlcədən onlar bilirdilər ki, Peyğəmbəsindən səhətlər, ona eləyən bu keçiş bilir və qabaqda yəni fəsirlərdir ki, ələzir, inşallah bu haqda. Həmin, bu haylə deyir ki, Əgər deyil, onu bu sıfətlə görsələr, yəni bu əlamətlərlə görsələr, onu öldürəcəklər. Bir az keçmişdir, görürək ki, 7 nəfər Rumlu əskəyər gəlir, 7 nəfər Rumlu əskəyər gəlir, keçik çıxır onları qarşılayır və deyir ki, xeyri ola gəlmişsiniz. Deyilər ki, biz bir nəfər Peyğəmbər çıxmadı, onu aktardıq. Peyğambər çıxmalıdır, biz onu axtarırıq və onun da müəyyən sifətləri var, yəni müəyyən əlamətləri var. Deyir, hər yerdir axtarmış, amma tapa bilmirikdir. Deyir, mənə deyirlər ki, sən bu tərəfə geçirin, bəlkə orada taparsan yəni. Və həmin o keçisi doğuşur ki, sizdən başqaq, yəni axtaran var, yəni sizdən hələ 7 nəfər axtarsın, yoxsa çox adam axtarır Peyğambəri. De çi qeyrəli bizə gətdi nəfəri peyğəmbər axtarırıq. Keçə yoladı ki, bunlar iman gəlsə, yəni peyğəmbərə inanan, inanan insanlardır ular. Peyğəmbər axtarlarlar ki, peyğəmbərə inanan insanlardır. Yəni, Allahdan qorxurlar. Keçə yoladı ki, siz deyir, bir yəni razılaşırmız ki, əgər Allahdan bir şey istəsə, o, o yəni yerinə yetiriləcək. Yəni, Allahın istədiyi labüddir. Yəni, olacaq həqiqətən. Heç kəsən onu qarşıda ola bilməyəcək. Deyil, siz buna iman gətirirsiniz. Deyilər, bəli. Deyilə ki, bəli. Və keçin onlarda əhd peyman götürür. Ki, əgər siz buna inanırsa və siz peymanın isə ilə mən onu siz göstəriyəm yəni ki, mən siz deyərəm ki, o haradadır, göstərirəm. Və deyil, həmin Yəni insanlar Rumlu gəlir və peyğəmbəri görürlər və peyğəmbərə yəni Peyğəmbəri görürlər, lakin ona həsrən və həmin bu hər yəni keçiş yəni gəlir, deyir ki, sən Allah and verirəm. Bunun yəni vəlisi kimdir? Yəni, bunun ağsaqqalı kimdir bu uşağın? Deyirlər ki, Əbu Talib, yəni əmisi. Və deyir Həmin keçiş Əbu Talibə yalvarırdı ki, xahiş bu uşağı götür qaytar, yəni cədin yerə. Gəlin yəni qayıtsın onu Məkkəyə. Çünki Məkkəyə Rumlar gedib çıxa bilmərdilər. Məkkəyə gedib çıxması üçün böyük səhranı nəzər milim lazımdır, keçitmək lazımdır. Lakin ona elə heç də sonra gedib çıxmırdı. Nə Rumlar, nə başqa bir təfəssül sistem var çıxmırdı. Həm qorxurcu yolda öləcəyək məhvolacaq. O rəngə gedib çıxan çöldə yaşayan Ərəblər olurdu, bir də yolu bilən Ərəblər. Qervanla gedirdilər ora. Həmin sə belə bir şey yəni bir şey Yəni, səhəranın ortasında bir dən şəhərdir. Onun elə də üçün ən salamat yer həmin o yer idi. Və deyir ki, belə olduğu halda, belə olduğu halda, Əbutar Peyğəmmət Səzəmini dala qaytarmalar, qərarı alır və Əbu Bəkir ilə Bilala tapışılır ki, Peyğəmmət Səzəm qaytarsınlar geri qayıtarsa da, yəni Məkkəyə. Bəzi deyir, həmin o keşiş peyğəmbər səsizin yola, səfərə, yəni yağ, soru, su və çörəy falan bir şeylə ömürümüzə doğru yolda gəlməyə. Deməli, tələsməyin. Bir şey gələndə tələsməyin. Deməli, hədis deyir, mən bütün məsəl rəvayət edib. Baxaq hədisə görə hədis səhihdir, yoxsa yox. Demə, alimlər bu hədisənin ihtilaf ediblər. İhtilaf Allah çox alimlər bu hədisin Yəni, səhi olduğunu deyiblər. Lakin, hədisdə bəzi məqamlar var ki, o yerlər düzgün deyil. Və həmin o yerdə Əbubəkinlə Bilalın bu hədisə zikr olunması, yəni bu hədisə adı çəkilməsi. Əbubəkinlə Bilalın bu hədisə adı çəkilməsi xətadır. Digər rivayətdə Əbubəkinlə Bilalın adı hədisi çəkmirlər. Lakin, qalan hadisələr isə müxtəlif yerlərdə yəni, onu dəstəkləyən hədislər var. Və o hədisə, yəni Səhit Yener'dən İbn Həcərdir, sonra şeyx Alban idi, hakimdir və başqa alimlər var ki, çoxdur, deyiblər ki, bu hədis yəni, qəbul olunan hədisdir. Və İmam Zəhəbi bəhdisini inkar edib və deyib ki, yəni, bu hədisə olubməzsin ki, Əb-Bəşir o vaxtı peğəmədə iki yaş balacaq idi. Əb-Bəşir üçün yaşda iki, iki yaş balacaq idi. Və hərə Bilal o vaxtı doğulmamış, Bilal gənc idi. Lakin dəcəni, şubətə gətirən ki bu hədis, yəni zəifdir, bu hədis əsir götürlər, lakin digər alimlər hansısa deyir ki, hədis mötəbərdir. Deyirlər ki, bəli hədisə müəyyən məqamlar var ki, o məqamlar qəbul edilmir. O da nəyə əsasında? O digər hədislərin əsasında. Çünki o buna hədislərdə bu hədisin yəni məzmurunə şahidlik edən hədislər var. Deməli hədis ümumiyyətlə şəhiddir. Lakin hədisdə bəzi məqamlar, yəni Əvvəş ilə deyilməsi zəifdir. Hadsen qalan mənası isə düzgündür. Və başqa bir rəvayət deyir ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbirət əmisi ilə Yəmənə səfər edir. Ticarət səfəridir. Rəvayətə görə məsəhsəm ondan çox yaxşı vaizdir. ondan çox yaşı vaizdir. Və həmin əlmisi deyir ki, biz deyir Peyğambərdən həmin səfərdə deyir, bir neçidir, əlamətdə görmüş deyir artıq. Yəni, möcüzə kimi əlamətdə görmüş deyir. Biz deyir, bir vadidən keçəndə, həmin əlmisi danışıdır, biz bir vadidən keçirdik və gördük ki, bir başsız dəvə gedir. Başsız dəvə dəvə səhrənin çölünə içim gedir və deyir, bizi görəndə deyir, yaxınlaşdı və Peyğambərin yanında deyandı və oturdu yerə. Peyğəmbərdən yəni, piyada gedirdi. Oturdu, deyir ki, Peyğəmbərdən onu belələmənsin. Hətta deyir, Peyğəmbərdən balacaq olduğundan dəvə daha çox yəni, yerə yatmış ki, Peyğəmbərdən rahat mənsin. Və həmsin deyir, biz deyir, Yemənə gedəndə sel gəlmişdi vadiyə. Sel gəlmişdi və deyir, biz yəni, o vadini keçə bilmirdik. Bir müddət keçdi deyir, vadidən su çəkildi deyir, tez bir müddəti və biz deyir, həmin deyir vadidən Peyğəmbərdən keçdik və onlar yəni peyğəmbər sallallahu belə möcüzələrin olduğunu görəblər. Bunu peyğəmbər Əmci, Cəbir adına Əmci o xəbər verir. E, o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni çeynindən qabaq ölüb yəni peyğəmbərlik qabaq Allah hələ vəfat etmişdi artıq. İsmail əhl kitabın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında onun əlamətlərinin cəmələrinin yəni hikməti nədir? De, birinci hikməti budur ki Yəni, əhli kitab, yəni kitab əhli yahudlar və xristiyanlar, yəni xacperistlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsfini öz kitablarında oxumuşdurlar və hamısı bunu yaxşı bilirdilər. Necə ki, həmin o rahib, həmin o keşir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni, tam səhətləni bilirdi. Həmçinin Salman farisi, necə ki, bilirsən, məşhur sahabidir. O, özü fars idi, fars idi və orada yəni, yaşayışı gözəli idi. Çünki farslar o vaxt ən gözəl yaşayan millətdə də bir fars idi. Yəni, həm vardı, həm də iləlik etmiş, inkişaf etmiş bir dövlət kimi yaşıyırdılar. Salma farsi birinci yəni, ki, məclis olur, sonra Yahudi ya, yahudiliyə oxuyur və orada bir pəqəmbərin olduğunu görür. Var ki, bunu axtarır. Axtara, axtara gəlir yəni, xristiyan olur, yəni nəsranı olur. Sonra, Yəni həmin hansı yerdən çıxsa o yerə öyrənir. Və onlar deyirlər ki, bu təxminən Məkkədədir, yəni Ərəbistan yarımadasında belə biləcəksən, Səhranırdadır. Və o gəlin Mədinəyə çatanda onu əsir götürürlər, kölə kimi. Yəni o vaxt yəni kimsə bir adam tapınca onu özünün qulu kimi eldi. Və bu da yəni başına olur, yalnız olur, bunu qul kimi götürürlər. Və bu Peyğəmbər sallallahəsizə təyinə qədər Mədinədə qul olaraq yaşayır, Səmanfarisi. Sonra o Peyğəmbər sallallahəsizə Onun əlamətlərlə Peyğaməri tanıyır. Yəni, Peyğamərin küləyində xətm olacaq, yəni çinində və o hədiyə yəni, qabul edəcək, lakin sədqiqə yeməyəcək. Yəni, bu cür əlamətlərlə Peyğaməri tanıyırdı. Yəni, bu demək idi ki, Salman Farisi əvvəlcədən bunları oxumuşdur. Əvvəlki kitablar da oxumuşdur. Necə ki, Allah sanırla Quran-ı kərimdə Fəqara yəni. Suresinin 89-cu ayısında buyurur ki, Fəlmə cəahim kitabun min indillah musadiqul imam ma'hum və kanu min qabl istəftəhun alalldəni kəfrəu fəlmə cəahum mə'rəfu kəfrəu bihi fənənatullahu anal kəfirin Dir onlara Allah tərəfindən onlarda olan kitabı təsdiqləyən bir kitab gəldikdə onlar dir onu inkar etdilər. Yəni Allah Taala bir kitab Quran göndərdikdə Onlar o kitabı inkar etdilər. Bədir, Laşindir, onlar dil əvvəlcədən bu gəlməmişdən qabaq kəfirlərə deyirlər ki, bizə bir peyğəmbər gətirəcək, kitab gələcək və biz bununlasa qalib gələcəyik. Bunu öyrənirlər. Lakin dey, onlara kitab gəldikdə, onlardan o kitabı təsdiqlən kitab gəldikdə, Təvrata dayaq olan Quran gəldikdə, onlar onu inkar etdilər. Fəlam məcəhum mə'rəfu kəfrə bihi, fəlanətu llahi alal kəfirin. Deyir, onların bildiyi Peyğəmbər, onların bildiyi, tanıdılan Peyğəmbər onları gəldikdə, onlar onu inkar etdilər. Yəni Allah deyir ki, onlar bilirlər Peyğəmbəri. Peyğəmbərə vəssin bilirlər ki, belə bir Peyğəmbər gələcək, o belə olacaq, belə olacaq. Həmisi yazılmış Tövratda. Bu, Bəqara Suresinin 89-cu ayəsi. Allah deyir, kafirlərə, lənət etsin. Yəni, bilə-bilə, Peyğəmbərin əvəsini yəni, bilə-bilə, Tevratda, İncirdə oxuyuq oxu, ya, onu inkar etlər, ona iman gətirmədilər və Allah sana kafirlərə lənət etsin. Sonra İmam Bukhari, Ata ibn Yasar adlı Rabidən deyir ki, Abdullah ibn Amr ibn As deyirdi ki, Qur'an-ı Kerimdə Əhzab surəsinin 45-ci ayısını rəftar bulur ki, ''İnnə ərsinnəkə şəhidəni və mübəşrəm və nedirə'' Ey Peygamber biz səni, bir şahid müjdəsi və insanları çəkindirən, yəni onlara xəbər verən göndərdik. Yahudlərdir və ya bu vəzsi Tevratda oxuyurdular. Tevratda deyilir ki, e, bu Tevratdan ayədir, orda olan istatdır. Yani, ya eyuhəni nəbi, inna ərsəlləqə şəhidəni və mübəşşəran və hərzan ləl-ummiyyin. Ey peygamber. Biz səni şahid, müjdəçi, vəhər zəllil ümmiyyin və avam insanlara bir dayaq kimi göndərdik. Yəni, faqqlara, kəsiblara səni bir dayaq göndərdik. Ən təabdiyil və Rasulü, sən mənim qulum və elçimsəm. Sən mə etikad mütəvəkkil, mən səni mütəvəkkil adlandırdım. Ləysə, bifazdan vələ qalil, nə çobuddur, nə də çox, həddən artıq yumuşaq, yəni orta xasiyyətli. ولا سخام من الاسواق بازarlarda veillenen avara deyil. ولا يتفشى يتي بالسيئه، قسليه قسيله جواب veren deyil. ولكن يافوصح ولكن يافوصح، اوdir bağışlayan və hər zaman ötüb keçəndir. Yəni hər şeyin qisas alan deyil. ولن اقبو حتى نقيمه به المله الاوجاع bir millət, müstəqim yolun üzərində olan bir millət qurmayınca, və lə iləhə illə deməyincə, həmin o millət lə iləhəlləh deməyincə, onun canını almayacam. Onun canını almayacam. Allah da onunla kör gözləri fəsirət verər, yəni kör gözləri açar, bu əzəm insanına, kör kulaqlara səs verər, işittirər, və qlubən halifə, yəni kər kulaqlara işittirər, və bağlı qəlblərə, qafil qəlblərə Allahsala nur verər, onları açar. Bu, tövratda olan bir istatdır. Yəni, tövratda həmin sahabı deyir ki, o vaxtı, yəni, tövratda bu, Peyğəmbərin belə vəhsi var idi, həmin ki, tövratda. Və deyir, ona görə onlar bilirdilər ki, Peyğəmbər belə bir Peyğəmbər gələcək. Və tövratda deyildi ki, yəni, mən deyir, onun canını almayacağım ta vaxtı qədər ki, din tam yayılmayana qədər. Tapdığı hal-ki belə olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi təxminən Hicrətin 6-cı ilində Yahudi bir qadın zəhərləyir. Qonaq çağırır, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəhər qatır. Zəhər qatır, lakin Allah tərəfi Peyğəmbər sallallahu əleyhi öldürmür. Həmin o yediyi zəhər Peyğəmbəri təsir etmir. Peyğəmbəri təsir etmir. Lakin Allah tərəf həmin zəhərin təsirini Hicrətin 11-ci ildə Peyğəmbər vəfat edəndə ölüm ayağında həmin o zəhəri səbəb edir ölməyə. Onda Allah təsir elətdirilir o zəhəri. Peyğəməli səhələmə və Peyğəməli şəhid sayılır. Yəni, Allah təsir eləməyə zəhələməyə baxmayaraq o Yahudi Allah təsir eləmə canlı almadı. Ki, Peyğəməli səhələm hələ dini tam